Levante as mãos bem alto e repita comigo, Espírito Santo, eu entrego a minha mente a Ti, eu esqueço o meu passado, eu perdoo o meu passado, e vejo o meu futuro, um futuro de glória, mais forte Espírito Santo, treina-me e manda chuva chuva de avivamento, repita Espírito Santo, desça hoje aqui, em o nome de Jesus, dê um grande aplauso para o Senhor, Aleluia, Amém, antes de você sentar, abraça alguém e diga, Satanás não resiste a um louvor forte, Aleluia, agora se alguém diga Satanás, não resiste o um louvor violento, quantos dizem amém, repita comigo Satanás, saia da minha frente, em o um nome de Jesus, repita comigo, eu sou mais do que vencedor, Aleluia Amém Agora olhe para essa pessoa com cara de profeta e diga assim O inferno não pode contra você Quando você profetiza algo acontece E eu creio, amém Qual é o título de hoje? Se você não conseguir anotar, compre o CD Vamos começar então Prontos? Cinco grandes vantagens de levar uma vida dirigida por propósitos Primeira, conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido Fomos criados para ser importantes Vire para alguém e diga, você foi criado para ser importante Aí eu não gosto de repetir, nem eu gosto, eu detesto isso Mas cada vez que eu repito eu gravo Diga sim para alguém, você foi criado para ser importante. Você foi criado para comer o melhor da terra. Você foi criado para vestir o melhor da terra. Você foi criado para viver o melhor da terra. Você foi criado para viver o melhor da terra. Amém, filhos? É por isso que as pessoas usam métodos questionáveis como astrologia, psicologia... Para descobrir o seu futuro. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Sem isso, tudo parece insuportável. Sem Deus, a vida não tem nenhum propósito. E sem um propósito, a vida não tem significado. Sem isso, a vida não tem esperança. Amém, filhos? Quem gosta de Mike Murdock? Eu fiquei muito triste... Porque eh, Mike Murdock teve duas noites aqui conosco E muitos de vocês não vieram Aí eu fiquei sabendo que não vocês, mas outras pessoas Não vieram, porque sabe que Mike Murdock sempre pede mil reais Filho, se você soubesse, o Mike Murdock não cobra para vir Mike Murdock não pede oferta O Mike Murdock é muito rico, gente Muito rico Ele ensina quem quiser crer, é abençoado, mas mesmo quando você descobrir que ele pede mil reais, não dá, se você acha que é ruim não dá, mas pega o ensino dele, pega a sabedoria desse homem, esse homem é um poço de sabedoria meus filhos, a Bíblia diz em Salomão que o que existe de mais importante é a sabedoria, Por que, que eu estou falando sobre o Dr. Mike Murdoch? Porque ele escreveu mais de 100 livros Ele é um homem considerado na nossa geração como a sabedoria de Salomão Só que o livro mais lido dele no mundo E o livro que ele considera mais importante chama-se o propósito Ou o desígnio, que é a mesma coisa O que, que você precisa descobrir para ser feliz? Qual é o seu propósito de vida? Seu propósito, seu significado de vida Ser esposo, ser esposa, ser filho, ser pai, ser pastor, ser apóstolo Ser evangelista, ser missionário, ser dentista, ser advogado, ser médico Ser alguém importante para Deus Quando você descobre o significado da sua vida Deus descobre você Quando você descobre o significado da sua vida, os céus descobrem você. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu significado? Isso queima você. Isso incendeia você. Eu descobri o meu propósito. O meu propósito é um avivamento em Porto Alegre. Um avivamento no Rio Grande do Sul. Por isso, em março, vamos a um ginásio em charqueadas, Dani? Março vamos em um ginásio em Charqueadas. E março vamos em Canoas também ou não? Não viram com a aposta de Canoas? Canoas seria a próxima cidade depois de Charqueadas. Vamos num ginásio em Canoas. Depois vamos num ginásio em Estância Velha. Depois vamos num estádio em São Paulo. Depois vamos no Maracanã, no Rio de Janeiro. E depois vamos tomar Tóquio, Nova York, Buenos Aires. Vamos tomar o Planeta. Repita comigo: quando eu tenho grandes sonhos, Deus me abençoa. Ah, Deus não abençoa sonhos pequenos. Antes de terminar esse culto, um terremoto vai começar no seu coração. Antes de terminar esse culto, um fogo vai queimar você. Você não vai conseguir dormir nessa noite. Todos os demônios que estavam contra você serão destruídos hoje. Toda praga que estava contra você será destruída hoje. Todo inferno que estava contra você será desbaratado hoje. Diga, eu recebo. Aleluia. Dá um aplauso bem forte para o Senhor. Ele merece. Aleluia. Amém? Na Bíblia, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança Isaías, o grande profeta, murmurou Tenho-me afadigado sem qualquer propósito Tenho gastado minha força em vão Jó disse, meus dias são vazios e sem esperança A maior de todas as desgraças não é a morte Mas uma vida sem propósitos A esperança é tão essencial à sua vida como o ar e a água. É preciso esperança para viver, para vencer. A esperança é gerada quando se tem propósitos. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Coisas maravilhosas começarão a acontecer em sua vida quando começar a viver com propósitos. Deus diz, porque sou eu que conheço planos de futuro a teu respeito planos de fazer-vos prosperar planos de paz e não de mal planos de vitória e não de fracasso para vos dar um futuro de paz e prosperidade diga eu recebo diga eu tomo posse amém se os grandes heróis da Bíblia Perderam a esperança. Se os grandes heróis da Bíblia ficaram sem paz. Se os grandes heróis da Bíblia pediram para morrer. Jó disse, amaldiçoou o dia em que nasci. Não temas, você pode até se sentir triste. Você pode até se sentir fraco. Você pode até se sentir desanimado. Ainda mais com 40 graus na cabeça. Mas uma coisa você não pode você nunca pode desistir, você nunca pode deixar de tentar outra vez, você nunca pode deixar de buscar, você nunca pode deixar de perdoar, você nunca pode deixar de amar, você nunca pode deixar de sonhar, você nunca pode deixar de buscar, você nunca pode deixar de lutar, você nunca pode deixar de dar soco na cara do diabo. Você tem que crer, Deus vai te dar a vitória. Diga eu recebo Uau Amém Quando que isso vem? Quando eu entendo que Deus me ama Vire para alguém e diga Jesus te ama Labra cantaraba Cantaraba caia Amém filhos? Segundo Conhecer seu propósito Simplifica A vida Amém? Anote, conhecer o meu propósito simplifica a vida. E eu digo para você, você pode ter a sensação de estar enfrentando um problema impossível de ser resolvido. Mas a Bíblia diz, Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Os pregadores se esqueceram que a palavra impossível... É a palavra preferida, que nem diz o meu filho. É a palavra preferida de Deus. Repita comigo: impossível. É a palavra preferida de Deus. Quantos aqui têm um milagre impossível? Queres uma boa notícia? Assim te diz o Senhor: já está feito o teu milagre eu acho que você não entendeu já está feito o teu milagre vire para duas pessoas e diga você não entendeu, já está feito o teu milagre diga para duas pessoas já está feito o teu milagre vamos levantar as nossas mãos para o céu Que venha o Teu reino sobre a minha vida. Que desçam os Teus anjos a meu favor. Você não está entendendo se abriu uma porta entre os céus e a sua vida nessa noite? Uau! Você não está entendendo os anjos de Deus estão descendo a Teu favor? Uau! Se você fala em línguas estranhas, levante as suas mãos e fale em línguas agora. Laricá, levante as mãos e declare que venham os teus anjos. Levante as tuas mãos e declare: Eu creio em um Deus. Que nada é impossível Aí está Declare o seu milagre agora Declare a sua cura agora Declare a sua bênção agora Declare a sua vitória agora Declare a sua resposta agora Ora, ora, ora, ora, ora, ora Ei, Satanás, Diabo Que o fogo de Deus te repreenda Eu estou vendo os teus milagres são inevitáveis Eu estou vendo a tua prosperidade é inevitável Eu estou vendo a tua resposta é inevitável Eu estou crendo a tua alegria é inevitável Eu estou crendo Deus vai te dar a nobreza Levante as suas mãos e profetize, profetize Benihim diz Quando você sente a presença de Deus Pare de falar e deixe ela tocar as vidas E deixa elas tocar as vidas Pai, oramos por aqueles que estão assistindo online Que milagres aconteçam Pai, oramos para aqueles que estarão escutando através de CD Aqueles que estarão escutando através de rádio Que milagres aconteçam Que milagres aconteçam Que milagres aconteçam Eu e a minha casa Serviremos a Deus Uau, dê um grande aplauso para o Senhor. Pode sentar, por favor. Qual é o segundo subtópico? Conhecer o meu propósito simplifica a minha vida, é isso? Ele define o que você faz ou o que você não faz. O propósito se torna o padrão pelo qual você avalia Qual ações ou quais ações são essenciais e quais não são? Basta você perguntar, esse ato me ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida ou não? Quantos querem um segredo de campeão para vencer? É simples, o que aproxima você de Deus, se aproxime disso O que afasta você de Deus, se afaste disso Amém? Repita comigo, aquilo que me aproxima de Deus, eu vou me aproximar. Aquilo que me afasta de Deus, eu vou me afastar. Quantos dizem amém? Sem um propósito claro, ficamos sem alicerces. Sobre o qual fundamentar decisões, destinar o tempo, empregar recursos. Quem não conhece o seu propósito, Tenta realizar além do que deve E isso causa estresse e fadiga Gerando conflitos É impossível fazer tudo o que as pessoas querem O seu tempo só é suficiente para fazer a vontade de Deus Amém? Repita comigo, eu vou fazer a vontade de Deus Repita comigo, hoje eu descubro o poder da alegria Não procurar Agradar a todos Mas sempre procurar Agradar ao Espírito Santo Amém? O seu tempo só é suficiente para Fazer a vontade de Deus Se você não consegue realizá-la Que música linda, hein, Márcio? Se você não consegue realizá-la por completo Significa que você está tentando fazer mais Do que Deus queria que você fizesse Ou possivelmente Você está assistindo muita televisão? Quem aqui é viciado em televisão? Ninguém levanta a mão, né? Ah, dois levantam a mão. Olha ali a tua equipe levantando a mão, né? Ó, <risos> oh, tem mais uma viciada em televisão lá. Sabe qual é o problema nesta geração? Gente, hoje é culto de ensino. Então não fique esperando que eu fique plantando bananeira aqui. Hoje eu tenho que ensinar, amém? Sabe qual é o problema dessa geração? Joel disse assim ó, o avivamento terá visão, não é isso? Sim ou não? Joel 2:28 28 diz que o avivamento teria visão, mas hoje as pessoas só querem televisão. E pensa num lixo que tem nessa TV. Então filhos, vamos vigiar o nosso tempo. Terceiro, é isso? Conhecer o seu propósito direciona a sua vida Anote, terceiro significado de um propósito Direciona a minha vida Isso faz com que seus esforços se concentrem no que é importante Você se torna eficiente ao ser seletivo Faz parte da natureza humana Se distrair com assuntos de menor importância Muitas pessoas são como giroscópios Uau! girando em um ritmo frenético, mas sem jamais chegar a lugar algum, anote aí giroscópio, é uma pessoa que vai para tudo que é lado, mas nunca chega em lugar algum, amém filhos? Diga assim para alguém, não seja um giroscópio, gira, gira, gira e não faz nada de decente, Deixe algo queimar o seu interior. Deixe um sonho, uma paixão, um amor, uma visão, uma fé, um propósito, um objetivo, um significado, uma vitória, algo a arder dentro de você. Sabe o que, que o Espírito Santo me disse? Que nesta semana pessoas que tinham dívidas financeiras terríveis serão perdoadas. Você vai vencer dificuldades financeiras terríveis. Hoje nós demos uma pedrada num gigante só que valeu por 49. Nós pagamos uma dívida só hoje que valeu por 50 demônios derrotados. Se nós conseguimos vencer, você também vai vencer. Vire para alguém e diga assim, se prepare, o gigante já está caindo. Faça um barulho para Deus. Mostre para Deus que você está alegre. Está muito quente. Se eu acelerar muito aqui eu desmaio. Amém. Aleluia. Repita comigo. Eu não sou um giroscópio. Eu tenho um propósito definido na minha vida. E o meu propósito é adorar a Deus e salvar vidas nesta semana a minha casa será salva diga nesta semana repita comigo ei satanás em nome de Jesus nesta semana a minha casa será salva aleluia Fortíssimo que eu vou falar para você agora A vida com propósito tem a sua revelação no uso da luz A luz difusa tem um impacto menor Mas se você focá-la com uma lupa Pode fazer fogo no papel ou grama Quando a luz é ainda mais concentrada Como o laser, ela pode cortar até o aço Não há nada tão poderoso como uma vida direcionada que é uma vida com propósitos, os homens e mulheres que mais influenciaram a história foram os mais concentrados em uma direção, Paulo por exemplo evangelizou Roma praticamente sozinho, seu segredo era uma vida direcionada, ele disse, eu estou concentrando minhas energias unicamente nisso, esquecer o que já passou. E avançar para o que está na minha frente Levante a mão direita para o Senhor Repita comigo, passado Você passou Você está curado Repita forte Eu vejo Um futuro Em chamas De avivamento Salvação E prosperidade Para Deus Amém. Quantos recebem? Qual era o segredo de Paulo? Pergunte para alguém, qual era o segredo de Paulo? Quem responde? O segredo de Paulo era, ele esquecia o passado e olhava para o futuro. Diga para alguém, esqueça o seu passado e olhe para o seu futuro. ó, oh, curou alguém aí, viu? vire para alguém e diga, esqueça o seu passado o seu futuro é maior o seu futuro é melhor tem gente que fica sempre lambendo ferida pare de lamber ferida Paulo disse assim, ó oh, uma coisa eu faço eu me esqueço do que passou Você quer um segredo de campeão? Em 2012 eu vou treinar só campeão. Você não entendeu, eu não vou treinar bobado, vou treinar só campeão. Eu não vou treinar hiena, eu vou treinar só leão. Sabe o que, que o Espírito Santo me disse em jejum? Leões não suportam jaulas. Você vai romper toda a jaula da sua vida. A jaula da miséria, a jaula da derrota... A jaula do fracasso, a jaula da doença, a jaula da dívida, a jaula do medo O medo vai ficar com o medo de você 2012 é o teu ano, grite com força 2012 é o meu ano Uau! Impressionante! Vou ensinar um segredo para você que eu aplico na minha vida Meia noite, zera tudo. Uau! Meia... É forte, meia noite acaba tudo. Quando deu meia noite, um é um novo dia. Esqueça o dia de ontem. Mas tem pessoa que fica sempre lembrando da mágoa de ontem. Do trauma de ontem. Da derrota de ontem. Do fracasso de ontem. Tem gente que apanhou quando era pequeno e ainda continua lembrando disso. Você quer vencer? Meia noite, zera tudo E depois não faça mais bobagem No outro dia, deixe o fogo queimar você Esqueça o passado Uma das coisas que mais me curou em 2012 foi Aprenda com o passado E afaste-se dele Anote Aprenda com o passado E afaste-se dele E o seu futuro será glorioso Diga, eu recebo Eu tomo posse Ouça Se você quer que a sua vida tenha impacto Focalize-a E deixe de ser inconstante Pegou? Para a sua vida ter impacto Coloque um foco nela. Repita assim comigo, o foco que eu coloco na minha mente é o futuro que Deus cria para mim. Pegou? Se você focalizar vício, o vício criará um futuro para você. Se você focalizar fogo de Deus o fogo de Deus vai queimar até a maconha e não vai dar cheiro amém 18 anos atrás o fogo de Deus me pegou e nunca mais eu fumei maconha e nunca mais eu tomei cocaína sabe o que que eu tomei? vergonha na cara Vire para alguém e diga tome vergonha na cara e focalize o seu futuro você é mais do que vencedor Conselho, pare de tentar fazer de tudo. Corte, até mesmo, as boas atividades. E faça somente as que são mais importantes. Paulo disse, aqueles que almejam tudo o que Deus tem para nós, devem se concentrar num alvo. Qual é o alvo da tua vida, filho? Hum? Qual é o alvo da tua vida? Você tem um alvo? Hoje é só filho, então deixa eu ver. Quem tem um alvo, levante a mão. É, muitos, alguns, alguns não têm alvos, viu? Não conseguiram levantar as mãos. Quando você tem um alvo, Deus tem você. Quando você tem um alvo... Satanás não tem você... Principal alvo em 2012... Escreva aí... Valorizar o treinamento... Principal alvo de 2012... Valorizar o espírito de equipe... Uau, uau, uau, uau... Principal alvo de 2012... Não vou desistir Principal alvo de 2012 Custe o que custar, eu vou vencer Principal alvo de 2012 Nem o calor me fará desistir Principal alvo de 2012 Atitude Principal alvo de 2012 Esbofetear o diabo Principal alvo de 2012 Manter a minha salvação Principal alvo de 2012, ser constante, não ser inconstante. Principal alvo de 2012, ver a glória de Deus. Principal alvo de 2012, salvar o meu papai, salvar a minha mamãe, salvar o meu irmão, salvar a minha irmã, salvar o meu filho, salvar alguém, ganhar alguém. Principal alvo de 2012, todos os dias ganhar uma alma. Principal alvo de 2012, vencer as dívidas. Principal alvo de 2012, vencer a doença. Principal alvo de 2012, ver a profecia estabelecida. Dá um aplauso para Deus, acione o metabolismo e queime calorias. Quantos recebem? O Twitter vai trovejar hoje, hein? Filhinho, filhinha, deixa eu te dizer, se você não tem Twitter, você está perdendo tempo. Quem aqui tem Twitter? Uau, todo mundo. Quem pode dizer que o Twitter é uma benção? Ah, com esse amém, aí até eu vou desfazer o meu. Quem pode dizer um amém de verdade? Tem gente sendo curada através do Twitter. Tem gente sendo liberta através do Twitter. Tem gente sendo salva através do Twitter. Quando eu comecei no Twitter, eu tinha 300 seguidores e eu chorava por causa disso. Eu disse, é muito pouco, Senhor, o Marco Feliciano tem 50 mil. E o Senhor, numa manhã de jejum, veio sobre mim e disse, você me ama? Eu disse, desesperadamente. Aí ele me disse, se você me amar com intensidade, eu sei como acelerar os teus sonhos. Eu disse, então me dá uma prova, Deus. E Deus me disse, o que, que você quer? Eu disse, quero mais seguidores que o Feliciano. Pois bem, hoje eu estou com aproximadamente 140 mil seguidores no Twitter Deus vai acelerar os teus milagres Diga para alguém, não desista Não, desse jeito aí a pessoa vai embora Vire como um profeta e diga, não desista Deus vai acelerar os teus sonhos Diga, Deus vai acelerar os teus milagres Deus vai acelerar as tuas respostas Levante o pé direito assim comigo Agora diga, Deus, sou profeta Coloca o teu pé no acelerador no acelerador das minhas vitórias Você vai ver, um milagre grande virá para você Diga, eu recebo Quantos recebem? Posso terminar a primeira parte? Estou recebendo a primeira parte. Hoje é muito ensino. Tem domingo que o fogo cai aqui e eu não consigo nem pregar. Aí segundo eu prego, prego, prego, prego, prego, prego prego e prego. E vou pregar mais. Amém? Onde é que eu parei, filhos? Hum. Ótimo. Conhecer o seu propósito estimula a sua vida quem precisa de entusiasmo, repita comigo, o entusiasmo mais poderoso, a motivação, o motivo em ação mais poderoso na minha vida, é eu descobrir que Deus me ama e quer me abençoar, Você recebe? Bom, a decisão mais sábia que existe, você quer anotar? A decisão mais sábia que existe, é você focar na vida eterna. Achou que eu ia falar outra coisa? Né? A decisão mais sábia que existe, é você decidir se preparar para ser salvo ei você que está me ouvindo ei você que está me olhando deixa eu dizer para você a vida vai acabar viu você sabia que é inevitável o seu sucesso? saiba que também é inevitável o dia da sua morte e ela vai chegar e o dia que ela chegar, ouça isso, eu disse que segunda-feira é caldo grosso, ouça isso, o dia que ela chegar, Deus vai fazer duas perguntas para você, quer saber quais são as perguntas? Primeira delas, o que você fez com o meu filho Jesus Cristo? Na Bíblia, nós descobrimos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Primeira, o que você fez com o meu filho Jesus Cristo? Poste isso no Twitter, twitteiros de plantão. Se você não tem um Twitter, faça um Twitter. Você recebe ministração e profecia 24 horas sem parar. Ouça. Deus não perguntará por sua religião ou conquistas pessoais. O único ponto importante no dia da sua morte será, você aceitou o que o meu filho fez por você? Você aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Toda a Bíblia garante duas perguntas. Primeira. Você ama Jesus? Você conhece a Jesus? Você anda com Jesus? Você obedece a Jesus? Você serve a Jesus? Você trabalha para Jesus? Você apresenta Jesus para outras pessoas? Você leva outras pessoas a Jesus? Você ensina Jesus a outras pessoas? Ok, filhos? Segunda pergunta... O que você fez com o que lhe dei? A Bíblia sintetiza ou a Bíblia resume toda a sua história em duas perguntas. Primeira, você conhece Jesus? Segunda, o que você fez com os dons que eu lhe dei? O que você fez com a vida que eu lhe dei? O que você fez com o perdão que eu lhe dei? O que você fez com o Espírito que eu lhe dei? O que você fez com os talentos que eu lhe dei? O que você fez com a graça que eu lhe dei? O que você fez com as bênçãos que eu lhe dei? Ouça, estou treinando você para o grande dia. Deus vai olhar nos seus olhos e vai fazer essas duas perguntas. Todas as dádivas talentos, oportunidades e energia, relacionamentos e recursos que Deus lhe deu. Você os gastou consigo mesmo? Prepará-los para responder essas duas perguntas é o propósito dessas 40 segunda, segundas-feiras. A primeira vai determinar a primeira pergunta... Vai determinar onde você vai passar a eternidade A segunda determina determinará o que você fará na eternidade Ao terminar essas 40 segundas feira, Você estará pronto para responder a essas duas perguntas Diga graças a Deus Anote um tema para reflexão Um tema para reflexão Viver com um propósito é o caminho para a paz. Amém? Viver com um propósito é o caminho para a paz. Um versículo para memorizar. Isaías capítulo 26, 3. Tu, ó Senhor, concede paz e prosperidade às pessoas que tem um propósito firme em ti, Isaías 26,3, uma pergunta para meditar, a opinião de minhas famílias, a opinião de meus amigos, é a força que dirige a minha vida, que força eu quero que dirija a minha vida, amém? Vamos ficar todos em pé, por favor vamos colocar as mãos sobre os nossos corações vamos orar um pouco para passar esse calor ore com fé, ore com força Sara bababababababababá. Ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore. Loure bastante, me caiá. Suraba babababababababababababá. Ore forte, repita comigo, Senhor. Revela o meu propósito. Mais forte, Senhor. Revela-me o significado. Da minha existência. Abrace alguém e diga, já está feito o teu milagre. Uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau. Sempre tem só mais um minutinho, por favor. Dani, depois prepara o óleo para mim, tem óleo ali. Depois prepara o óleo porque o Espírito Santo mandou ungir as apóstolas, os pastores, as pastoras e as mulheres que vão para o retiro. Amém? Irmã, quer saber a sua importância? Diz que uma samaritana só se converteu e toda a nação dela foi salva através dela. Tem uma irmã do seu lado? Diga para ela, através de você toda a sua cidade será salva. Amém? Eclesiastes 3.11 Eclesiastes 3.11 Escreva o título Criado para ser eterno Uau! Tem gente que está em chamas Repita comigo Eu fui criado Para ser eterno Agora diga na cara do capeta Ei capeta Eu sou imortal. <risos> Repita comigo, ei capeta, larga do meu pé. Eu sou invencível, porque o meu Deus é invencível, e eu estou possuído por Ele, quantos estão possuídos por Deus? Está mesmo? Então pegue fogo Eclesiastes 3.11 Deus tem plantado a eternidade no meu coração Estou lendo na Bíblia, na linguagem de hoje Que é o mais fácil de entender Amém? Quem foi o presidente mais importante dos Estados Unidos? Se você falar Bill Clinton, eu mando prender você. O presidente mais importante da história americana foi Abraham Lincoln. Amém? Ser crente não é ser burro. Ser dividido é ser burro. Ser desunido é ser burro. Não orar é ser burro. Não jejuar é ser burro. Não ser crente é ser burro. Diga, eu não sou burro, eu sou crente, então você tem que ser sábio, amém? Abraham Lincoln disse, Deus certamente não teria criado um ser como o homem para existir somente por um dia, não, não, o homem foi criado para ser imortal, uau! Agora você vai ver a importância disso. Eu peço para vocês redobrem atenção. Porque pensa, se é cansativo, é muito mais para mim. Eu estou até devagar, Porque se eu acelerar, que eu desmaio. Você está bem sentado, eu estou em pé, duas horas em pé, num calorão de 40 graus, depois de jejuar, estou louco para terminar. Mas eu preciso treinar você. Amém? Repita comigo. Eu sou imortal. Por isso, eu não posso bobear. Escreva aí. Esta vida não é tudo o que há. Se você só ouvir agora, eu vou ser rápido. A vida é apenas um ensaio geral. Antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo... Do outro lado da morte, na eternidade, do que aqui. A terra é um lugar de preparação, a pré-escola, o vestibular para a sua vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de um aquecimento, antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você quer anotar? A minha vida é uma preparação para a próxima vida. Você viverá no máximo 100 anos. E olha que nem é viver. Passou dos 80, meu filho, misericórdia. Tudo dói. Mas para sempre, na eternidade, você viverá. O seu tempo na terra é, como disse Thomas Brown... Apenas um parêntese Na eternidade Você foi feito Para ser eterno Redobre a sua atenção agora Dê uma sacudida nos seus neurônios Porque eu vou só ler Porque esse estudo É muito importante Para você ser crente A Bíblia diz Que Deus tem plantado A eternidade no coração humano Você tem o impulso inato de ansiar pela imortalidade, isso ocorre porque Deus o projetou a sua imagem para viver eternamente, embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte sempre parece anormal e injusta. A razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é que Deus Condicionou nossa mente com esse desejo Um dia o nosso coração parará de bater Então será o fim de seu corpo e de seu tempo na terra Mas não será o fim verdadeiro Seu corpo terreno é apenas uma residência temporária de seu espírito A Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação mas se refere ao nosso futuro corpo como uma casa. A Bíblia diz, de fato, nós sabemos que quando for destruída esta casa em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Se a vida na terra... Oferece muitas opções A eternidade nos oferece apenas duas Quais são as duas oportunidades ou opções Que a eternidade nos oferece? Quem saberia me responder? Muito bem, apóstolo Céu e inferno Amém? Ouça isso Ouça isso, nós precisamos, filhos, recordar que no máximo 70 a 80 anos viveremos aqui. A Bíblia diz que depois disso é cansaço. E diz que quando fecharmos os olhos aqui, só teremos duas opções, céu ou inferno. Amém? Pense nisso, e agora repita comigo Senhor, conforme eu me relaciono contigo aqui, determina, conforme eu me relacionarei contigo lá. Se é para o rei, aplauda bem forte. é importante você falar porque quando você fala você grava e a pessoa também então diga para essa pessoa linda como está o seu relacionamento com Deus ela não entendeu você ficou com vergonha de falar bata no ombro do da frente fala com o da frente diga como é que está o teu relacionamento com Deus Posso continuar? Quem está entendendo? Quem está sendo edificado? Então ouça, preste bastante atenção. Depois compro o um CD. Aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e confiar nele, você será, você será convidado a passar o resto da eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão... E a salvação que Ele oferece Você passará a eternidade Separado de Deus E abraçado com o Diabo Diga misericórdia C.S. Lewis O autor de Nárnia Disse Existem dois tipos de pessoas As que dizem a Deus Seja feita a tua vontade E aqueles a quem Deus diz Então tudo bem Faça do seu jeito Tragicamente Muitas pessoas terão de suportar A eternidade sem Deus Pois escolheram Viver sem Ele Aqui na terra Uau Quantos evangelistas eu tenho aqui Todo mundo meu filho Se você não é evangelista Coitada dessa alma Chegue para alguém e diga Se você vive afastado de Deus aqui Você vai viver afastado de Deus lá. que eu mais gosto de evangelizar é aquela pessoa que diz assim ó. Ah, eu estou sem tempo para ir na igreja. Eu digo, então quando você precisar, Deus vai dizer. Eu também não tenho tempo para você. Amém? Posso continuar a leitura? Quando você compreender plenamente que há mais na vida que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, você começará a viver de forma diferente. Repita comigo, eu viverei de forma diferente, porque eu entendi, a vida aqui é um treinamento para a eternidade. A partir de hoje... Eu viverei 100% para Jesus Amém? Glória a Deus Subitamente muitas atividades e metas E até mesmo os problemas que pareciam importantes Se mostrarão banais, insignificantes e indignos de sua atenção Quanto mais próximo você viver de Deus Menor todo o resto parecerá quanto mais próximo você vive de Deus, menor parece o diabo, quanto mais próximo você vive de Deus. Menor parece a doença, quanto mais próximo você vive de Deus, menor parece a tentação, quanto mais próximo você vive de Deus, maior parece o pecado, ou melhor, menor parece o pecado, ou maior, porque quanto mais você é ungido, mais Satanás ataca você, quanto mais você busca Deus Mas o inferno se levanta contra você. Mas a boa notícia é: você nasceu para vencer. Grite comigo: eu nasci para esmagar o diabo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Dá um glória a Deus bem forte, meu filho. Nande canta, raba, sobra, canta, raba, shuraba, candebia, subia. Quanto mais você buscar a Deus, menor será a sua preocupação e maior será a sua unção. Amém? Você poderá deixar de ser bom ou ético e não terá de se preocupar com o inferno. Se você buscar a Deus, Deus será a sua ética, Deus será a sua bondade, Deus será a A sua vitória Deus será a sua vida Deus será a sua alegria E Deus será o seu motivo para viver Diga, eu recebo Como será a eternidade com Deus? Com toda a franqueza Nosso cérebro não é capaz de compreender A maravilha e a grandeza do céu Seria como tentar descrever A internet Para uma formiga é inútil Não foram inventadas palavras que pudessem transmitir a experiência da eternidade A Bíblia diz, este é o significado das escrituras que dizem Que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o, o amam. Amém? Repita comigo as coisas que Deus tem preparadas para mim. Nunca ninguém viu, mas hoje aqui o Espírito Santo vai me revelar. Quantos recebem assim como Os nove meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si, mas eram uma preparação para a vida. Também a vida é uma preparação para a eternidade, meditou, raciocinou. Como você prepara nove meses, você passa nove meses se preparando no ventre os seus noventa anos sobre a terra. São a preparação para a eternidade Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus Não é preciso temer a morte Ela é a porta para a eternidade Se o seu último momento sobre a terra for com Jesus Jamais será o fim Mas será o começo da maior aventura da sua história Amém? Esta comparação com a eternidade Nosso tempo na terra Não passa de um piscar de olhos Mas as consequências durarão para sempre Os atos desta vida Definem o destino na próxima Deveríamos compreender Que cada instante que gastamos neste corpo terreno É tempo gasto Longe longe de nosso lar eterno no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver a cada dia. Como o primeiro dia do resto de sua vida. Na verdade, seria mais sábio cada dia como se fosse o último dia de sua vida. Mateus Henry, um poderoso missionário, disse... É necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Amém? Conclusão. Tema para reflexão. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Versículo para memorizar. 1 João 2,17. Este mundo... Está desaparecendo juntamente com tudo o que Ele deseja. Mas se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. Uma pergunta para meditar. Uma vez que fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer? E a única coisa que eu deveria começar a fazer? Amém, filhos? Eu sei que ensino sistemático, metodológico é bastante cansativo Mas você sabe que a Bíblia diz que é necessário ensinar a palavra Amém? E diz que é conhecendo a verdade que nós somos libertos E se Jesus nos liberta Verdadeiramente somos livres O que que eu quis ensinar com isso? Jovens, adultos e anciãos Tudo o que você está vivendo aqui é passageiro E cada decisão sua tem consequência eterna Se cada decisão sua tem consequência eterna Você precisa de muita sabedoria para decidir Amém? Muita sabedoria para decidir E se você fosse esse apóstolo às quatro e meia da manhã? E se fosse você que fosse chamado para conversar com Deus? O que você diria para Ele? Como você responderia as duas perguntas? O que você fez com o meu filho Jesus? E o que você fez com os dons que eu te dei? Ah Senhor, eu passei no shopping Me abanando, estava muito quente Passei comendo Vivi a minha vida Ou oh, Espírito Santo Eu vivi para Deus Eu consagrei a minha vida a Deus Eu amei a Deus Eu servi a Deus Eu ganhei almas para Deus As quartas-feiras eu fui no evangelismo para Deus As quintas-feiras eu vim na intercessão para Deus Eu fui no retiro para Deus. Sexta-feira eu vim e cantei para Deus. Sexta eu fiz vigílias para Deus. Quando eu dormia, eu orava para Deus. Quando eu sonhava, eu sonhava com Deus. Quando eu acordava, eu acordava com Deus. Antes de eu sair de casa, eu dobrava os joelhos para Deus. Vamos ficar todos em pé, por favor. Prepara-te, ó vivamento.